Tiana Primera Hora Bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. La campanya electoral d'aquest dilluns ha tingut com a protagonista agent pel progrés de Tiana, que ha presentat el seu programa de cultura. En l'acte celebrat a l'escurçador han exposat les línies principals del seu programa, que passen per apostar per la cultura de proximitat i per la creació i la formació en l'àmbit de la cultura. A continuació s'expliquen detalladament aquestes notícies. Abans, però, comencem amb els titulars. L'actualitat de la campanya electoral ha estat marcada aquest dilluns per la presentació del programa de cultura de gent pel progrés de Tiana. A l'acte celebrat a l'escurçador, l'actual regidor de cultura, Ferran Pascual ha donat a conèixer els principals punts del programa de gent, on ha destacat que potenciaran la contractació d'artistes locals. En aquest sentit, l'alcaldable de gent, Emili Muñoz, ha reivindicat la cultura de proximitat que s'ha exercit durant aquest mandat, on han apostat per les entitats locals fugint dels espectacles més professionals. El cap de llista d'Esquerra Republicana Jordi Gost ha passat pels micròfons de Ràdio Tiana on ha estat el protagonista de l'espai al perfil del convidat. Gost ha destacat la feina que porta fent Esquerra Republicana a Tiana durant més de 20 anys en comparació amb Solidaritat per la Independència, del qual ha dit no creu que sigui un partit en clau local. Alhora s'ha mostrat molt crític amb el taranar de l'alcalde Emili Muñoz en segons quins moments de la legislatura i ha criticat la seva manca de lideratge en l'àmbit de la cultura. Avui dimarts es presenta l'acte La novel·la dels poetes, un espectacle organitzat per l'editorial Meteora, propietat dels Tienencs, Dolors Sàrries i Jordi Fernando, on 12 destacats poetes del seu segell proposen un original creuament entre la narrativa i la poesia. L'acte s'engloba dins de la celebració del Festival Barcelona Poesia 2011. En clau de futbol, el Centre Cultural i Esportiu de Tiana ha jugat aquesta jornada un torneig a Sant Cugat, ja que el partit que els havia d'enfrontar als 6 no s'ha pogut jugar després de que els badalonins s'hagin retirat de la competició. Pel que fa a la categoria d'infantils, els de Tiana es van imposar el derbi amb el Montgat per 4 gols a 3. El bàsquet Tiana ha iniciat amb una victòria a la fase final del Campionat de Catalunya després d'haver guanyat el partit contra el bàsquet Corbera. Els de Sergio Escoriguela van aconseguir una renda de 7 punts de cara al partit de tornada d'aquesta semifinal. Si aquest dissabte guanyen o mantenen els 7 punts de diferència, el bàsquet Tiana jugarà la final del Campionat de Catalunya. Tiana, primera hora. Notícies. Gent per progrés de Tiana ha presentat aquest dilluns el seu programa en matèria de cultura. Durant l'acte celebrat a l'escurçador, Ferran Pasqual, actual regidor de Cultura i número 3 de la llista electoral, ha apostat per mantenir el suport a les entitats culturals en les seves activitats artístiques. En aquesta línia ha subratllat la intenció de continuar amb el projecte de l'Observatori de les Arts, com a cita periòdica on mostrar el treball i l'evolució de les arts que permeten potenciar la contractació dels joves emergents i dels artistes locals. Potenciar, per exemple, la, la contractació d'artistes locals, eh, artistes emergents, joves, amb unes mostres que es van fer que es van anomenar Observatori de les Arts i que se li donarà continuïtat per mostrar de tant en tant quina és l'evolució i, a més a més, allò trobar, copsar, on, on es mou la gent amb el món de l'arc on s'està movent i què està fent aquí el poble, que hi ha molts artistes i molta gent que treballa. D'altra banda, el cap de llista de gent pel progrés, Emili Muñoz, ha reivindicat la cultura de proximitat que s'ha exercit durant aquest mandat, on han apostat principalment per les entitats locals en detriment de l'espectacle més professional. En aquest sentit, Muñoz ha destacat les propostes pel que fa a la creació i la formació i ha manifestat que la cultura no només és espectacle sobre aquest tema han apostat per afavorir les polítiques de formació que permetin la creació i exhibició dels treballs dels artistes locals. Pel que fa al futur del Museu de l'Anglada, Muñoz ha valorat de manera molt positiva la postura que està adoptant el nou govern de la Generalitat i confia que en una aliança amb el futur Museu del Còmic i la Il·lustració de Badalona permeti consolidar el Museu Tianenca. És molt important que s'hagi confirmat la voluntat de la Generalitat d'intervenir en el Museu de l'Anglada i, posar-lo en relació amb el Museu del Còmic i la Il·lustració de Catalunya, que estarà situat a Badalona, de tal manera que eh, pugui ser un factor molt clau per fer possible el seu manteniment i la seva vida a Tiana. Altres dels compromisos de gent en matèria de cultura han estat la consolidació d'una tarda teatral i aposten per seguir recolzant de manera explícita el festival l'1-2-3 del Pallasso. Radio Tiana continua amb la sèrie de programes especials que està realitzant per conèixer els perfils dels candidats a l'alcaldia i aquest dilluns ha estat al torn del cap de llista d'Esquerra Republicana Jordi Gost. El republicà ha destacat els més de 20 anys d'experiència que té Esquerra el consistori municipal i no creu en solidaritat per la independència com una amenaça real, ja que no es tracta d'un partit en clau local. Sobre un possible pacte comú, l'alcaldable pla d'Esquerra ha manifestat que les relacions es van trencar quan des de solidaritat volien imposar els seus criteris a la confecció de la llista de candidats. Aquestes negociacions van arribar a un punt, van arribar a un etzucac, on a nosaltres se'ns pretenia doncs, imposar una sèrie de criteris doncs, a l'hora d'elaborar la llista, etc. etc. I aquí va ser on es va trencar la negociació, és a dir, el que nosaltres no podem permetre, eh, en honor i en i en record a tota aquesta gent que durant aquests 20 anys ja treballant pel projecte d'Esquerra Tiana el que no podíem fer era llançar tot aquest bagatge per la finestra. En matèria de reactivació econòmica, Gost ha reivindicat un projecte de turisme de qualitat més enllà del concepte de pernoctació i afavorir grans actius de la vila com són els selles de Tiana i el seu motor vitivinícola. Sobre la gestió del govern d'Egempel Progrés s'ha mostrat molt crític amb el taranà autoritari que en certes situacions ha mostrat Emili Muñoz i ha denunciat la manca del lideratge per part de la regidoria de Cultura. D'altra banda, el cap de llista d'Esquerra Republicana també s'ha mostrat convençut que el califal de Tiana és una aposta ferma per tenir un eix comercial, juntament amb un passeig i una zona d'esbarjo. El que nosaltres tenim molt clar és que el califal de Tiana és un eix comercial, és un passeig, eh? vull dir, això hm, hi ha moltíssims pobles que ho tenen. Eh? I aquesta concentració, diguéssim, d'activitat comercial, de zona d'esbarjo, de passeig, això Tiana no ho té i, i ens ho hem d'inventar, eh? vull dir, hem de ser capaços d'imaginar-ho. Finalment Jordi Gost ha assenyalat com un escàndol la situació de la banda ampla en el municipi. En aquest sentit aposta per un tancament de files de tots els partits i en cas que les negociacions amb els operadors de comunicacions no prosperin, prendren la iniciativa amb la posada en marxa d'una sarça wifi. Tiana primera hora, l'informatiu matinal de Ràdio Tiana. Avui dimarts, dins de les activitats del Festival Barcelona Poesia 2011, l'editorial meteora dels tianencs Dolors Sarrias i Jordi Fernando presenten la novel·la dels poetes, un espectacle de música i narrativa amb 12 destacats poetes de les lletres catalanes, tots ells amb obra publicada a l'editorial. Aquests 12 poetes confesiran un espectacle que es mou a cavall de dos gèneres i integra la narrativa i la poesia en un únic plantejament global. Com a part d'un cuixí narratiu es desenvoluparà una història concreta, esposada per un narrador, on els diferents poetes aniran declamant els seus poemes com a part d'un conjunt literari, d'una unió de gèneres. Així ens ho explica una de les responsables de l'editorial Meteora, la tianenca Dolors Sàrries. Hem agafat un dels llibres de cada un d'aquests poetes i de cada un d'aquests llibres hem agafat dos poemes. A Llavors, eh, comença el narrador que anirà llegint en veu alta una història. En un moment determinat donarà peu a aquest Vindrà lligat amb l'argument, s'aixequi el poeta, llegirà el poema que li pertoqui, s'haurà, continuarà el film narratiu, així amb un altre poeta, un altre poeta, fins als 12 poetes. Tot això distribuït en tres parts, introducció, n'ús i desenllaç. La intenció d'aquest recital és realitzar una proposta original endinxant la poesia en un gènere més popular com és la narrativa i d'aquesta forma fer-la més accessible a les persones que encara no s'hi han acostat. No són dos geners que estan reanyits, els volem unificar i també volem que a veure que la poesia es pot entendre de manera més tranquil·la, que potser agafar un llibre de poesia i llegir te al tot, que a molta gent que no hi està acostumada i no li agrada. Per cloure, aquest acte que tindrà lloc a la llibreria Bertran de Barcelona a dos quarts de vuit del vespre, qualsevol assistent podrà plantejar les seves preguntes en una tertúlia final amb els poetes. Radio Tiana, Notícies, Esports. En clau esportiva i concretament en futbol ha estat una jornada típica pel que fa al centre cultural i esportiu de Tiana, ja que en aquesta jornada s'havien d'enfrontar els 6 però els de Badalona s'han retirat de la competició i, com marca el reglament, els 3 punts han anat a parar els tianencs. Però l'activitat del primer equip de futbol no s'ha aturat aquest cap de setmana i els tianencs han disputat un torneig de 3 per 1 a Sant Cugat on han aconseguit la victòria. En aquesta modalitat, on cadascun dels tres equips juguen una part de 45 minuts amb els altres dos, els de Tiana van guanyar els seus enfrontaments amb el Sant Cugat per 0 1 i amb el Tallà per 2 a 1 però la notícia en l'àmbit de futbol també ha estat en l'equip dels infantils, que aquest cap de setmana ha guanyat el derbi amb el Montgat per 4 gols a 3, després d'una primera part força disputada. Ens ho explica el president del club, Aniceto Riera. El partit doncs, va anar bastant igualat a la primera part, ells ens guanyaven per 1 a 2, però van marcar primer nosaltres, vam empatar ells, van marcar l a l'1 2 ells, i a la segona part doncs, bueno, hi va ser més, potser més del Tiana, i llavors doncs, al final vam aconseguir guanyar 4 3. Pel que fa al tren final del campionat, el centre cultural i esportiu de Tiana només li resten dos partits per finalitzar la temporada. Aquests dos partits es presenten assequibles, ja que els equips que han d'enfrontar-se al Tiana ocupen la part més baixa de la classificació. El bàsquet Tiana ha iniciat amb victòria la fase final del campionat de Catalunya després dimposar se al Corbera per 7 punts de diferència en el partit d'anada d'aquesta semifinal que s'ha jugat a Tiana. El partit va ser força disputat durant els dos primers quarts, on el marcador va estar molt igualat. Els millors moments dels tiranencs van arribar durant pràcticament tot el tercer quart, on van agafar la màxima avantatge del partit amb 14 punts de diferència. No obstant, en els darrers minuts d'aquest tercer quart, el bàsquet Corbera va escurçar diferències. Durant el darrer quart, els de Tiana es van mantenir ferms i finalment van aconseguir una renda de 7 punts, que pot ser molt valuosa de cara al partit de tornada. En aquest sentit, l'entrenador del bàsquet Tiana, Sergio Escorihuela, s'ha mostrat satisfet pel resultat del seu equip, però no amaga la sensació de que encara podien haver estat més superiors. Contento por haber sacado la renta, quizás en los últimos dos minutos cometimos un par de fallos que importantes porque creo que podíamos habernos ido de 11 o 12 puntos. Ellos los aprovecharon con un par de jugadas, sobre todo una bastante fortuna, que consiguieron un 2 más 1 bastante estratosférico y bueno és la l'última que me queda que podem fer-lo tot havia millor. Al partit de tornades disputarà aquest dissabte a les 6 de la tarda i el guanyador s'enfrontarà en la final presumiblement a la Sant Pere de Terrassa, clau favorit de l'altra semifinal. Radio Tiana, Notícies, El temps. Hola, bon dia. Avui la situació meteorològica de moment ha de continuar marcada pel temps estable i per l'ambient assolellat a tota la comarca. Com a molt, esperem que aquesta tarda puguin apareixer alguns núvols prims cap al marés menor, però seran núvols poc importants, fruits de les tempestes que afectaran la zona del Pirineu i alguns punts també del nord de la serrada prelitoral però que en cap cas no han d'arribar aquí a la costa. Les temperatures pujaran una mica en relació a d'ahir, sobretot a les hores centrals del dia, amb màximes del voltant dels 20 graus a prop de la costa i dels 23-24 atreverà cap a l'interior de la comarca. De cara demà tot continuarà més o menys igual, l'altre cop al matí sol, a la tarda alguns novols prims, poc importants, res de pluges, els vents que continuaran fluixos i la situació marítima tranquil·la. En conjunt, esperem unes temperatures que encara podran pujar una miqueta més. Pel que fa demà passat, d'entrada no esperem variacions i, per tant, continuarem parlant d'una situació meteorològica encapçalada per l'estabilitat, pel sol i per les temperatures suaus, unes temperatures que no pujaran més, però que tot això podran fregar els 25 graus a l'interior del Maresme i valors de 22-23 graus a prop del litoral. Pel que fa els vents, continuaran fluixos i la situació marítima també molt tranquil·la de cara demà passat a tota la costa de la comarca. De 6 a 10 del matí, Tiana, primera hora. L'agenda local. Agenda d'actes de Tiana i Montgat, del 16 al 22 de maig.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 Aquesta setmana arriba, com ja és habitual, a se cada mes, una nova edició de l'Hora del conte en anglès. Es tracta d'una iniciativa que té com a objectiu acostar de manera didàctica i lúdica la llengua anglesa als més petits. En cada sessió de periodicitat mensual, el conte contes David Francis és l'encarregat de narrar una història ben coneguda en aquesta llengua de projecció internacional. La iniciativa que compta amb la col·laboració del Grup d'animació infantil Kidtzennas tindrà lloc a la Biblioteca Can Barau a partir de les 6 de la tarda. La proposta. La cooperativa Som Energia, la primera en produir i consumir energia verd a Catalunya, presenta aquest dimecres una xerrada en què es parlarà sobre la sobirania energètica en el nostre territori. L'encarregat de conduir-la serà Marc Garfella, membre de la cooperativa. Si voleu assistir-hi, ho podreu fer a partir de dos quals de set del vespre i fins a les 9 a la Biblioteca Can Baratau de Tiana. L'acte, que està organitzat per Tiana Solidària, és gratuït. L'hora del conte En arribar dijous és moment com cada setmana de l’hora del conte, una cita imprescindible per als més petits. En aquesta ocasió la Contecomtes Eugènia Barbat serà l’encarregada d'explicar tots els nens i nenes un relat en què, sota el títol "ella se centrarà en les diferents figures femenines que componen totes les famílies. Recordeu, la sessió començarà puntualment a les 6 de la tarda a la Bibliote Canbertal allers i cursos. Arrenca el centre cívic Les Mallorquines de Montgat un nou curs divulgatiu destinat a empreses, emprenedors i treballadors. L'eix principal d'aquesta xerrada serà donar un conjunt de claus sobre la manera com s'han d'enfrontar i enfocar les vendes. En aquest sentit, quedaran resolts aspectes com ara si es pot forçar una determinada venda, la manera com correspondre a les objeccions dels clients o, finalment, com tancar un determinat negoci. Tot plegat es faran dues sessions, una al dimarts 17 de maig i l'altra aquest dijous. Tant l'una com l'altra però tindran lloc de les 10 del matí a 2 quarts d'una del migdia. L'entrada és gratuïta. Divendres, literatura. Aquest divendres la novella Un larg silenci de l'escriptora Ángeles Caso se sotmet a debat en una nova sessió del Club de Lectura de Montgat. Es tracta d'un relat que analitza la vida d'una família després de la Guerra Civil Espanyola. Si voleu compartir les vostres opinions sobre aquesta novel·la, amb altres lectors ho podreu fer en aquesta tertúlia que moderarà Juan Ramon Herrador. Recordeu, tindrà lloc a partir de la set de vespre a la Biblioteca Tirant lo Blanc. Dissabte. La proposta. La plaça de les Mallorquines de Montgat serà l'escenari aquest dissabte del Mercat Ecològic i Artesanal, impulsat per la Regidoria de Promoció Econòmica de la Vila. Es tracta d'una iniciativa que pretén divulgar entre la població el consum de productes elaborats sense perjudicar el medi ambient. Si voleu visitar-la, ho podreu fer a partir de les 10 del matí. Això és tot. Us hem acompanyat Marc Auger i Raül Heredia al control tècnic, i Manu Moga i David Mata a la redacció i locució. Us convidem a que continueu informats els bulletins horaris de Ràdio Tiana, i ara els deixem amb el magàzin matinal Tiana al dia, amb Patricia Palomino. Ràdio Tiana, serveis informatius.